Bigarren unitatea. A. Jaka marraduna. Online dendara dituduzu. Egunon, begira, duela gutxi zapatak eta trajea erosi ditut, baina gaur, sorpresa desatxe jaso dut. Beste traje bat eta beste zapata batzuk jaso ditut. Zer da hau? Osoa zerrenago eta erreklamazioa egin nahi dut. Lasai, lasai. Badaukazu eskaeraren erreferentzia zenbakirik? Bai, begira. Erreferentzia zenbakia bat 00 zapi6 da. Ondo da, eta nolakoak ziren zure zapatak eta trajea. Nire zapatak modernoak ziren, baina hauek antigoalekoak dira. Gainera, hauek ez daukate lokarririk, eta nireak lokarridunak ziren. Osoi txusiaak dira. Eta trajea nolakoa zen. Trajea marraduna zen. Baina trajea hau kuarodduna da. Jakak iru poltsiko zituen, baina jaka honek lau poltsiko ditu. Prakak estuak ziren, baina praka hauek zabalak dira. Paila trajea ematen du. Zerbait gehiago erreklamatu nahi duzu? Bai, nire alkandora zuria zen, eta mauka luzeak zituen. Baina alkandora hau gorria da, eta gainera mauka motzak ditu. Besterik? Bai. Gorbata tantoduna eskatu nuen, Baina gorbata hau loreduna da. Lasai, hartu diutharrak, eta gaur bertan konponduko dugu natea, lehenba lehen bidaliko dizugu zure eskaera. Hori espero dut.